Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vülmürselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma da Bugünkü fəsil Tevəkkül bahələsində olacaq inşallah Allah'a tevəkkül etmək Allah'a güvenmək Yani Allah'a itimət etmək bahələsindədir Müəllif bu fəsli də ayə ilə başlamış və ayənin mənasından elə başa düşülür ki, elə bu mövzu təvəkkül barəsindədir. Təvəkkül hər hansı bir məkləbə hasil olmaq üçün və ya xoşa gəlməyən bir şeydən uzaq olmaq üçün Allaha eytimad etmək Ona inanaraq və o səbəblərdən, şəriətin icazə verdiyi şə səbəblərdən götürərək. Məltərif oldu ki, Allaha inanaraq və şəriətin icazə verdiyi səbəblərdən götürərək, hər hansı bir məhtləbə hasil olmaq üçün, istədiyibə hasil olmaq üçün və ya hər hansı bir şəri xoşa gəlmən şeyi özündən dəf etmək üçün Allaha etimad edirsən, Allaha güvənirsən bu təvəkkülün tərifidir və bu tərifdən görünür ki təvəkküldə iki şey mütləq vacibdir təvəkküldə iki şey vacibdir birinci Allaha doğru düzgün və səlist həqiqi etimad edəsən yalnız Allaha etimad edəsən bu işlə Allaha güvənərsən ikinci isə Əsas vacib olan ikinci şey də odur ki, şəriyyətin icazə verdiyi səbəbi götürərsən. O səbəb ki, şəriyyət, yəni Allah s.ə.və Piyyandar s.ə.və icazə verir bu səbəblərdən istifadə eləmək. Əgər hər hansı bir şəxs yalnız Allaha eytimad edərsə, lakin səbəbləri götürməzsə, artıq bunun təvəkkülü naqistir. Və ya əksi, çoxlu sayda icazə verilməyən səbəblər götürərsə, Allaha eytimal etməzsə, ki, Allahdır buna kömək eləyən hər bir şeydə, artıq bu da təvəkkül sayılmır. Deməli, ikisi də təvəkküldə cəm olunmalıdır. Allaha eytimal etməz və şəriətin icazə verdiyi səbəblərdən götürmək. Səbəb dedikdə, Buna bir misal gətireyim, bir başa düşəcəksin inşallah. Məsələn, Allaha ehtimal edirsən ki, Allaha güvənirsən ki, Allah s.əni evlad verir və Allaha dua edirsən ki, Allah s.əni evlad versin və həqiqətən Allaha inanırsan. Lakin evlənmirsən, səbəbi götürmürsən. Allah s.əni evlad verər sənə, evlənməsən, Allahdan o qədər istək verər, əlbəttə ki, yox. Bu onu göstərir ki, etimad etmək kifayət deyil. Yalnız etimad etmək Allaha kifayət deyil. Səbəb də götürməlisən. Allaha ruzu istəyirsən, lakin evdən çıxmırsan iş tapılınca, evdə oturursan, bu təvəkkül deyil, Allaha təvəkkül etmək deyil. Onda evdən də çıxıb iş axtarmalısan. İkisi də vacibdir. Yəlp. Yəlp. Peyğəmbər və peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin bütün həyatına baxsaq, görər ikiyə peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm Allaha təvəkkül etməklə yanaşı səbəbləri də götürmüşdür. Məsələn, daimlə səfərə çıxdıqda Allaha təvəkkül edirdi, lakin bununla bərabər özünlə azüqə də götürürdü. Özü ilə bərabər azüqə də götürərdi. Uxud döyüşünə çıxdı, Uxuda Allaha təvəkkül edirdi ki, Allah subhanət onu qoruyacaq. Lakin bununla bərabər səbəb də götürdü. Zirək geyindi özün üstünə ki, yenə bu da özünü qorusun. Və Peygamber sallallahu aleyhəlləm hizrət etmişdə, işte, Məkçədən medni hizrət etmişdə, işte, elbəttə ki, Allah'a tevekkül etdi. Ki, Allah bunu sağ salama çatdıracaq. Lakin, buna baxmayarak, sebeb də götürdü. Yolu tanıyan bir şəxs götürdü ki, onu aparıp çıxarsın Mediniə. Bu, Peygamber sallallahu aleyhəlləm həyatı onu göstərir ki, Allah'a tevekkül etmişdə, işte, sebeb götürmək vazibdir. Və Ömer radıyallahu anhı, Onun devrində görür ki, bir qisim Yəmən əhli həccə gəliblər. Həccə Həbz vaxtı həccə gəliblər, lakin onların yola götürdükləri, tədarik, azüqələri yoxdur. Elə gəliblə belə yola çıxıblar. Və Ömr radiyalarını soruşur ki, niyə belə etmirsiniz, özü nazüqə götürmüsünüz? Onlar deyirlər ki, biz Allaha təvəkkül edənlərik. Həna rədiyəllahu onlara cavab verir ki, siz deyir, Allaha təvəkkül edənlər deyilsiniz. Siz deyir, özünüzə etimal edənlərsiniz, özünüzə güvənənlərsiniz. Allaha təvəkkül edən əlbəttə səbəbi götürməlidir. Bu da onu göstərir ki, təvəkkül etdikdə səbəb götürmək vacibdir. Bəzi alimlər hətta təvəkkülü dinin yarısı hesab edirlər. Ki dinin yarısı təvəkküldür. O biri yarısı isə ibadətdir. Və bu İbn-i Qeym, rəhməhullah, dinin yarısı hesab edir. Və öz kitabında da bu barədə yazıldır. Və buna da dəlil Allah Subhanətə Alənin Fatəh Suresindəki İyyəkə na'budu və iyəkə nəstəyin ayəsini gətirir. Allah Subhanətə Alə bu ayədə buyurur, Biz yalnız sənə ibadət edirik və biz yalnız səndən yardım diləyirik. Baxın, Deməli, din bu ki şeydən ibarət, ibadət və təvəkkül. Elbəttə Allah'tan yardım dileyən şəxs Allah'a eytimad edir. Allah'a cüvənir və Allah'a təvəkkül edir. Bu da dinin yarısıdır. O birisi yarısı isə nədir? İbadəttir. Başqa bir ayədə də eyni ilə Allah subhəni təalə buna bənzər. Ayədə buyurur şu, Hud suresinin 123. ayəsində buyurur şu, فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلِيْهِ Ona ibadət et, yəni Allaha ibadət et, yenə, baxın, ibadəti gətirdi sonra buyurdu ki, وَتَوَكَّ الْعَلِيِّ və ona təvəkkül et. Yəni, bu ayəd onu göstərir ki, dinin yarısı ibadətdir elə, yarısı da Allahdan istəmək, Allaha təvəkkül etməkdir. Onuncaq, İbn-i Tey Tey Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, mən axtardım Quran-ı kərimdəki ən gözəl duanı tapam və bunu Fatiha surəsində tapdım, və Fatiha surəsinin xüsusən də bu ayəsində İyyəkə na'budu və İyyəkə nəstəhin Baxın, bütün din elə budur. Biz yalnız sənə ibadət edirik, bütün ibadəti Allaha yönətdin, yalnız Allaha və yalnız Allahdan yardım diləyirik. İkinci də budur. Birinci Allaha aiddir ibadət, ikinci isə bəndənin özünə aiddir. Yardım kimi aiddir? Bəndəyə. Və bu üçisi dinin kamilliyini göstərir. Və həmçinə Allah subhanətə alə başqa bir aidə də buyurur ki, aleyhi təvəkkəltu və iləyhi unib. Peyəqəmbər s.ə.v. dinlə buyurur ki, Peyəqəmbər s.ə.v. dedi ki, mən ona təvəkkül etdim Allah subhanətə alə və tövbə edib ona tərəf döndüm. Yəni, ibadətlərimi ona tərəf etdim. Ümumiyyətlə təvəkkül 3 qismə bölünür. Birinci qism təvəkkül odur ki, bu, ibadətdir. Bu təvəkkül ibadətdir. Bu da sırf Allaha eytimad etmək, yalnız Allaha təvəkkül etməkdir. Hər bir şeydə Allaha eytimad edəsən, yalnız Allaha sırf xas Allaha eytimad edəsən və Allaha təvəkkül edəsən ki, Allah səni xeyr verən və şəhəri də dəf edən səndən Allah səni xeyr verən odur ki, Allaha təvəkkül edəsən. Və bu təvəkkül də Yalnız Allaha məxsusdur. Əgər bu cür, bu cür təvəkkülü Allahdan qeyrisinə edərsənsə, öz qəlbini başqa bir şeylərlə bağlayarsənsə, ona güvənərsənsə, məsələn, hansı bir pirə o mənə xeyr verir, evlad verir və ya mənim başıma gəyən müsibətləri onunla götürür və ya güvənərsən göz muncuğuna, özünə asasan ki, bu məni qoruyacaq şərdən, artıq bu təvəkkül Allahdan qeyrisinə sərf olunan təvəkküldür və kim o cür şeylərə təvəkkül edərsə Allahdan qeyrisini Allaha şərik qoşmuş olur bu da ən böyük şirkdir ki Allah subhanətələ onu bağışlamır və ikinci təvəkkül hər hansı bir müəyyən bir şəxsə təvəkkül edəsən müəyyən bir şəxsə eytimat edəsən ki sənə ruzi verən budur sənin maaşı verən budur. Ruzin bu şəxsdən gəlir. İstər şəxs olsun, istər əməl olsun, istər nəsə bir şey olsun. Əgər ona təvəkkül edirsənsə, yəni ona güvənirsənsə, ona ehtimad edirsənsə, bu, ikinci növ təvəkküldür və bu, kiçik şirk sayılır. Məsələn, hər hansı bir şəxs, tutaq ki, öz vəzifə, vəzifəsinə güvənir ki, və bu vəzifə olmasa, Deməli, mən çıxsıb yaşayaraq mənə ruhuzu gəlməz. Budur mənə ruhuzunu gətirən. Və görürsən ki, vəzifədən də çıxdıqda gəmgin olur və hər bir zamanda görürsən ki, gəmgin vəziyyətdə olur. Bu, o deməkdir ki, həmin şəxs xüsusi bir əmələ, vəzifiyə və ya şəxsə təvəkkül etdi. Və bu da kiçik şirş adlanır. Kiçik şirş. Bu, üçüncü növ təvəkküldür. Üçüncü növ təvəkkül isə, Məyən bir şəxsə işi görmək üçün etimad edəsən. buna da nə isə həvalə etmək adlanır bu da. Nə isə bir şəxsə həvalə edəsən ki, bu işdə, yəni o daha bacarıqlıdır. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Əli ibn Əbi Talibə həvalə edir ki, həc vaxtı onun başqa heyvanlarını qurban kəsəndə birçin özü kəsir və digərlərin isə o kəssin. Və ya Peyğəmbər s.ə.v sədəqəni qorumağı Əbu Hüreyriya həvalə edir. Ona etimad edir ki, o qorusun. Və ya Urva ibn Cədə həvalə edir ki, ona etimad edir ki, getsin onun üçün, qurban kəsmək üçün heyvan alsın. Və bu təvəkkül, yəni ki, et ehtimad etmək, həvali etmək, bu üçüncü növdür və bu da caiz olan təvəkküldən sayılır. Sonra müəllifin təvəkkül barəsində gətirdi ayəni qeyd edək və bu, Maidə surəsinin 23-cü ayəsidir. Allah subhanətə alə buyurur bu ayədə Və aləllahi fətəvəkkəlu inkumtun müminin Əgər müminsin isə, Allaha təvəkkül edin. Əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Bu ayədə Allah s.ə.q. şərt qoydu. Əgər möminsinizsə, Əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Deməli, bu ayəd onu göstərir ki, Allaha təvəkkül eyləyənlər yalnız möminlərdir. Qeyr-möminlər, imanı zəif olanlar isə Allahtan qeyrisinə təvəkkül edirlər. Və həmçinin bu ayı onu göstərir ki, təvəkkül imanlandır. Əgər kimin təvəkkülü Allaha olan təvəkkülü azdırsa, Allaha olan eytimadı azdırsa, deməli bu şəxsin imanı azdır. Kim ki çoxdursa, Allaha təvəkkül daha çoxdursa, deməli bunun imanı çoxdur. Və bu ayı həmçinin onu göstərir ki, təvəkkül imanlandır. Əgər mömünsinizsə, yəni iman sahibisinizsə, Yalnız Allah'a teveccül edin. Sonra müellif Başka bir ayəni qeyd edir. Teveccül bahələsində. Bu Enfal Suresinin İkinci ayəsidir. Ve Allah Sıfəl-i Teala buyurur İnneməl-mü'minunəl-ləzînə İzə zükirəlləhə Və cilət qlubuhum Və əzətuliyyət əliyhəm əyət, əyətuhu Zəədəthum Və ələ rabbihim yətevəkkəlun الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون Bu ayədə Allah subhanu taala möminlərin 5 sifətini qeyd etdi. Və 5 sifət qeyd etdi ki, bu sifətlər möminlərə xasdır. iman sahiblərinə xasdır. Həqiqi möminlər bu sifətlərə malikdirlər. Və birinci Allah subhanu taala buyurdu şu اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا زُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ o şəxslərdir ki, Allah xatırlandığı zaman onların qəlbləri titrəyər. Yəni, qorxarlar, Allahdan qorxarlar. Həyətən mümin o şəxsdir. Və bu ona dəlildir ki, əgər hər hansı bir şəxs bir günah iş görməyə niyyət edərsə, ki bir günah iş görsün, Və Allah xatırlandığı zaman ona, o günahdan çəkinərsə, yəni ona desən ki, Allahdan qorx, bu günahı etmə, qəlbi titrəyib, o, yəni qorxar Allahdan, günahdan çəkinərsə, deməli, həqiqi mövmün budur. Və Allah xatırlandığı zaman Allahdan qorxar, yəni qorxar, günahdan çəkinər. Mövmünün birinci sifəti budur. İkinci sifəti isə Allah subələ buyurur ki, Fəizə tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan. Onlara Allahın ayətləri oxunduğu zaman onların imanları artar. Bəli, mömin o şəxsdir ki, Allahın ayəsi ona oxunduqda onun imanı artır, qalbi açılır. Bu ayədə Allah Sübhana və buyurur ki, "İzə ona oxunduğu zaman bu da onu göstərir ki, Qurani başqasından dinləmək caizdir. Kim ki, Quranı başqasından dinləyir, kasetdən və ya hər hansı bir şeyh qari oxuyur, ona qulaq asır və bu caizdir. Və görürsən ki, əksər hallarda bəzi insanlar var, doğrudan da başqasından dinlədikdə Quran-ı kərimi, onun imanı artır. Özü oxuduqda çox elə belə bir şey olmur. Ancaq başqasından dinlədikdə imanı artır. Bu da müminlərin sifətidir. Peyğəmbər s.a.v. də Quran-ı kərimi başqasından dinləməyi sevirdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v bir dəfə ən gözəl Quran oxuyan Abdullah ibn Məsud'a deyir ki, oxu deyir. Yəni, Quran-ı kərimi oxu mənim üçün. Və o da deyir ki, necə oxuya bilərəm? Axı, o sənə nazil olub, mən onu sənin üçün oxuyum. O deyir ki, oxu, mən həqiqətən onu başqasından eşitməyi çox sevirəm. Başqası oxusun, mən qulaq asım. Və o da Nisə surəsini oxuyur. Nisə surəsini oxuyur, ta gəlib Nisə surəsinin 41-ci ayəsində çatana gələr. Və bu ayədə Allah subhantara buyurur ki, Və keyfə izə ciknə min kulli ümmətin bişəhidin və ciknə bikə alə həuləi şəhidə. Sənin halın necə olar ki, biz hər bir ümmətə, yəni qiyamət günü bir şahid gətirəcək. Yəni onun peyğəmbərlərini, onlara hər ümmətə öz peyğəmbərini şahid gətirəcək. Və səni də onların üzərinə şahid gətirəcək. Yəni bütün peyğəmbərlərin üzərinə. Və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bu ayədən başa düşür onun fə öz fəzilətini başa düşür ki, başqa peyğəmbərlərdən üstündür peyğəmbər sallallahu və bunu dərç edir. Və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam İbn Məsdudə deyir ki, dayamda Və İbn-i Masud rəvayət edir ki, mən baxdım, gördüm ki, Peyğəmbər s.ə.v-nə artıq gözləri yaşar. Peyğəmbər s.ə.v-nə ağlayır ki, öz fəclətini Peyğəmbər s.ə.v-nə başa düşdü. Sonra Allah s.ə.v-ə müminlərin üçüncü sifətini qeyd edir burada, buyurur ki, Və alə rabbihim yətəvəkkəlun. Onlar öz rəblərinə təvəkkül edərlər. Müminin üçüncü sifəti odur ki, yalnız Allaha təvəkkül edər. Yalnız Allaha eytimad edər, ona güvənər. Və sonra Allah subhanətə alə baxma ki, Allaha eytimad etdi mümin. Onun adınca səbəbləri qeyd etdi. Ki, əməllər edirlər. Ona baxma ilə ki, Allaha eytimad edir. Bununla bərabər əməl edirlər. Və buyurdu ki, Əl-ləzînə yuqimunə s-salətə Və o kəslərdir ki, onlar namaz qılırlar. Və, Və bizim verdiyimiz rüzlərdən Allah yolunda xərcləyirlər. Baxın, Allah Subhanahu Taala təvəkküldən sonra əməli qeyd etdi. Deməli, bu da onu göstərir ki, yalnız Allaha təvəkkül etmək düzgün deyil. Yalnız Allaha təvəkkül edirsən ki, Allah Subhanahu Taala sənə cənnəti versin, ancaq səbəb götürmürsən. Bu caiz deyil, düzgün deyil. Ona görə möminlər o şəxslərdir ki, Allaha təvəkkül edir və əməl edirlər ki, Allah Subhanahu Taala bu əməl səbəb əmələ görə onları cənnətə daxil etsin. Namaz qılar Allahın verdiyi rüzidən Allah yolunda xərcləyirlər. Sonra müəllif təvəkkül bahəsində üçüncü ayəni qeyd edir. Enfal suresinin 64. ayəsidir. Allah subhətə gələ buyurur, Ya eyyuhəl nəbiyyü, həsbü kəlləhu və mən ittəbəəkə minəl məminin. Ey Peyğəmbər, sənə və sənə tabi olanlara Allah kifayət edər. Sənə və sənə tabi olanlara Allah kifayət edər. O, bəstdir sizə. Və bu ayəni iki cür izahat verirlər. Bir qism alimlər deyir ki, Allah subhanət hələ burada buyurdu ki, Sənə Allah və sənə tabi olanlar kifayət edər. Çünki bunu hərfi tərzimə etsən, bu iki cür tərzimə elə bilərsən. Sənə Allah və sənə tabi olanlar kifayət edər. İkinci məna isə odur ki, Allah sənə və sənə tabi olanlara kifayət edər. Və daha səhiktə budur. Allah səbhələ tealə, yani həm Peyğəmbər sələllə aleyh və səlləmə, e, həm də onun ardında giden, ona tabi olanlara kifayət edər. <gülüyor> Bu ayə çox əzəmətli ayədir. Bu ayə onu göstərir ki, Allah səbhələ tealə yalnız Peyğəmbər sələllə aleyh və səlləmə e tabi olanlara kif kifayət edir. O şəxslər ki, peyğəmbər salsə salamə tabe onun əmrlərini yerinə yetirmirlər. Özlərindən yeniliklər gətirirlər, bidətlər edirlər. Allah Subhanahu onlara kifayət etməyi. Onlara kömək etməyəcəkdir. Bu bidət var, əhliyi var. Onlar peyğəmbər salsə həm tabe olmurlar, öz şeyxlərinə, evliyalarına tabe olurlar. Yəni bidətlər edirlər, yeniliklər edirlərində Allah Subhanahu onlara kifayət etmir. Onlara kömək olmayacaqdır. Yalnız Peygamber s. s.ə. və ona tabi olanlara kifayət edir Allah s.ə. Bu, ənfal suresinin 64-cü ayəsidir. Sonra başqa bir ayə, təvəkkül barəsində, bu da Talak suresinin 3-cü ayəsidir. Bu, bu ayədə də Allah s.ə. buyurur ki, Və mən yətəvəkkəl aləllahi fəhüvə həsbun. Kim Allaha təvəkkül edərsə, O, ona kifayət edər. Kim Allaha təvəkkür edərsə, Allah ona kifayət edər. Bu ayədə də Allah s.ə.vələ şərt bağladı. Allah kimə kifayət edər? Kimə bəs edər? Kimi qoruyar? Yəni, kim Allaha təvəkkür edərsə? Şərt. Əgər şərt pozlarsa, əlbəttə ki, Allah s.ə.vələ ona kümək olmaz. Ona kifayət etməz. Və Allah s.ə.vələ bu ayədə də şərt bağladı. Və kim Allahdan qeyrisinə təvəkkül edirsə, ona et etimad edirsə, artıq bu deməkdir ki, Allah subhanət hala ona kifayət etməyəcəkdir. Allah onu qoruymaacaqdır. Və sonra təvəkkül barəsində müəllif hədis gətirib. Daha doğrusu, İbn Abbasın ayənin təfsirini gətirib. İbn Abbas Əlimran surəsinin 173-cü ayəsinin təfsirində bu bu cür təfsir edib. O ayəni bu cür təfsir edib. Və İbn Abbas radiyallahu anh edir ki, yəni bu ayənin təfsirində ayənin təfsirdə buyurur ki, həsbünallahu və ni'məl vakil ayəsi, ayəsini, yəni bu sözü Allah bizə kifayət edər, o necə gözəl vəşildir, hamiddir. Bu ayədir, bu ayəni, yəni bu duanı İbrahim a.s. o da atıldıqda demişdir. O da attılar, attılar onu yandırma istediklə. Işte. O dedi ki, Allah mənə kifayət edər. O necə nice güzəl, vəşildir. Elbəttə Allah'tan güzəl, vəşil, Allah'tan güzəl kifayət edən bir şey yoktur. Yalnız Allah kifayət edər. Və bunu deyir İbrahim əleyhissalam, o da atılda, atıldıkta dedi və doğrudan da Allah səbələtə əla ona kömək oldu. Allah kifayət etti ona. Və Allah səbələtə əla Qur'an kələmdə buyurdu ki, o da əmr etdi ki, və kunu, Bərdən və salama. İbrahim üçün həm soyuq ol, həm də salamat ol. Əgər salama deməsəydi Allah Subhanahu Taala o cür əmr etməsəydi, od İbrahimə soyuq olardı, o dərəcədə ki, İbrahim soyuqdan da vəfat edə bilərdi. Ona Allah Subhanahu Taala adınca burdu ki, Bərdən və salama. Həm soyuq ol, yəni ona təsir etmə, sitə təsir etməsin, həm də salamat ol, ona zərər toxundurma. Və İbrahim ə.s. bunu deyilikdən sonra Allah ə.s. ona kömək oldu. Və İbn Abbas buyurur ki, Peyğəmbər s.a.v.də bu duanı o zaman ki, Əbu Sifiyyən Uhuddan geri qayıtdıqda, artıq misalmanlar Uhudda böyük e, itki ilə üzləşdilər və demək olar ki, məqlub oldular və o zaman Əbu Sifiyyən geri döndükdə Məkkəyə tərəf Və bir dəstəklə rastlaşır və soruşur ki, hara gedirsiniz? Onlar buyururlar ki, biz mədiniyə gedirik. Bu süfiyyən onlara deyir ki, get Məhəmmədəv onun əshab, yəni, köməkslərinə çatdır ki, biz geri dönürük onlara tərəf. Və doğrudan da o istəyir ki, yenidən müsəlmanların üzərinə uxud döyürsün, yəni yarı yoldan qayıtsın, müsəlmanların üzərinə hücum etsin və onları yox etsin. Və deyir ki, onlara deyir ki, biz qaydırıq və gəlir onları yox etməyə. Və onlar mədiniyə gəlirlər, Peyğəmbər s.ə.və bunu dedikdə ki, Əbusiyyəm belə deyir, ki, biz gəlir, sizi yox edəcəyik və Allah mübarədə buyurur, ayə nazir edir ki, o vaxtı Peyğəmbər s.ə.və sahabələr deyirlər ki, həsbun Allah və ni'məl vakil. Allah bizə kifayət edər, o necə gözəl vəkildir. Bu, Əlimran surəsinin 173-cü ayəsidir. Və ayənin əvvəlində belədir. Şəl Allah subhanət hələ buyurur ki, onlar, yəni həmin o, Əbu Sufiyyənin adamlar, gəlib Peyğəmbər s.ə.v. dedikdə işte ki, İnnən nəsə qəd cəməu ləkum. Artıq onlar sizin üçün yığışıblar. Fəxşəvum, onlardan qorxun, fəzədəhum imanən. Bu zaman zamandır müəmlərin iman artıb və dedilər ki, Həsbunallahu və ni'məl vakit. Allah bizə kifayət edər, o necə də gözəl dəkildir. Və Peyğəmbər s.ə.v 70 nəfərdən ibarət adam yığır, yenidən qayıtsın Uhuddan sonra Əbu Sifiyyələ döyüşməyə və gəlir Həmrə-ül Əsəd adlanan yerə çatanda, ora çatır hətta və artıq o zaman Əbu Sifiyyəl fikrindən dönür, misal, onların üzərindən hücum etmir, Yeni, qayıtmır yenidən. Bu hədisi Buxari rəvayət etmişdir. sonra təvəkkül barəsində başqa hədislər də var və bu hədisləri qeyd edək bəzilərini və bu hədislər onu göstərir ki təvəkkül etdikdə səbəb də götürmək vazibdir. Bu hədisi Ali İbni Abü Talib rəvayət edir və o buyurur ki bizdir bəqidə idik Mədinədə qəbristanlıq var, bəqi qəbristanlığı və bəqidə idik. Yəni cənazə başdırırdılar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizim yanımıza gəldi və oturdu. Bir hafta bastırmışla yəqin ki, və oturdu bizim yanımızda və biz də onun ətrafında oturduq onunla. Və onun əlində bir çubuq vardı və çubuqla torpağı eşirdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və s. dedi ki, elə bir şəxs Və elə bir yəni nəqs yoxdur ki, Allah subhanət hələ əvvəlcədən onun yerini cənnətdə və ya cəhənnəmdə olduğunu yazmasın. Onun yerini yəni yazıb ki, bu cənnətdə olsa bu yerdə olacaq, cəhənnəmdə isə bu yerdə. Və yazıb ki, əvvəlcədən ki, bu bədbəxt olacaq, bu isə xoşbəxt olacaqdır. Peyyəmbər sahəbələri buyurur Allah subhanət hələ yazıb ki, əvvəlcədən bu şəxs xoşbəxt, bu isə bədbəxt olacaq Və bu zaman sahabələrdən biri qalxıb, deyir ki, ya Rasulallah, bəs əgər belə isə, belədirsə, Allah subhəntələ əvvəldən yazı baxı, biz onda nə üçün əməl edirik? Qoy elə, öz yazımıza etimat edək, ki, bəsdir, yazdığı kifayət edər bizə. Nə üçün əməl edirik? Kim xoşbəxtdirsə, xoşbəxt olan şəxs olacaqsa, elə özü xoşbəxt əməlləri, o əməlləri edəcəkdir. Kim də bədbəxtdirsə, bədbəxt olan şəxsin əməllərindən edəcəkdir. Və Peyğəmbər sağ və deyir ki, bu zaman deyir ki, və kulli müyəssərin liməxuli qələhu. Və buyurur ki, müvəffəqiyyət ona can atan şəxsə nail olacaqdır. Kim ona can atırsa, müvəffəqiyyət yalnız ona nail olacaqdır. Yəni cənnətə can atırsa, cənnət yalnız ona nail olacaqdır. Və buyurur ki, və kim? xoşbəkliyə can atırsa, xoşbəkliyə aparan eməller ki var, o eməlleri əyəcəkdir. Ve kim xoşbəkliyə can atırsa, xoşbəkliyə aparan eməller var, onu əyəcəkdir. və sonra Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni okuyur. فَاَمَّا مَنْ اَعْتَ وَتَّقَ وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْYُسْرَ Kim Allah yolunu verərse, yani sədəkə verər və Allahdan qorxarsa bununla bərabər بالحüsnə, və səddəqə bil xüsnə və gözəl olanı təsdiq edərsə, yəni gözəl olan ən gözəl sözü lə iləh ilə Allahı təsdiq edərsə fəsəni yəssirihu lil yusra. Onu deyir asan olana, yəni cənnətə müvəffəq edəcəyik. Biz onu cənnətə, yəni o əməlləri edərsə, onu cənnətə müvəffəq edəcəyik. Görürsünüz, Allah əsbələtə alə burada buyurur ki, əməll Biz onu müvəffəq edəcəyik. Və cehennəm əhlü üçün isə dedi ki, və وَا kim ki pahılıq edər, Allah yoluna xəzləməzsə, və Allah'a mühtəc ol olmadığını sanarsa, və kəzəbə bilhüsnə və gözəl olanı yalan sayarsa, yəni, lə iləhə ilə Allahı təsdik etməzsə, yalan sayarsa, fəsən yəssiruhu lil əsrə. Onu deyir, Cəhənnəmə, biz onu onudur həmin şəxsi, cəhənnəmə müvəffəq edəcək. O əməlis edir və bu əməllərinə görə onun cəhənnəmə yönələcək. Və sonra təvəkkül barəsində başqa bir hədis ki, Peyğəmbər Buxar rəvayət etmişdi bu hədisi. Ayə, Leyli surəsidir, 5-9-cu ayədir. Leyli surəsinin 5-ci, 9-cu ayəsidir. 5-dən 9-a qədər. Sonra müəllif e, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam yenə təvəkkül barəsində hədisdə buyurur ki, bir cüm sahabelərə rəvayət edir ki, bir cüm Peyğəmbər sallallahu alayhi və gəldi, dedi ki, 70 min nəfər var ki, bu 70 min nəfər cənnətə sorğu-sualsız daxil olacaqdır. Və Peyğəmbər sallallahu bu sözü deyir və gedir evinə. İçəri girir. Və sahabələr, baxın, necə hərisidirlər ki, çalışırdılar ki, bunlar da onlardan olsunlar. Və gecəni yatmırlar ki, ləşillə görən bunlar kimlərdir? Biz də onlardan olar. Və bəziləri deyirlər ki, yəqin İslamı yeni qəbul edən şəxslərdir ki, yəni təzə vaxtı İslam gəldikdə, İslamı ilk qəbul edən şəxslərdir. Onlar cənnətə soğus-sualsız girəcək. Yov, bəzilərdir, yov, bəlkə bərdir döyüşündə və Peyyəndər s.ə.vələ ilk müharibələrdə iş Və bəzən də ən çox Məkkənin fətinən əvvəl İslamı qəbul edənlərdir və cürbə cür belə reylər yürüdürlər. Və gecə yatmırlar, nə rahat olurlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu hiss edir və onların yanına çıxır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənsəhabələ soruşurlar ki, "Ya Rasulullah, onlar kimlərdir ki, 70 min nəfər sohvsalı cənnətə daxil olurlar?" Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həmin o yetmiş min nəfərin sifətini qeyd edir ki, kimdə bu sifətlər varsa, onlar cənnətə soruqsalsız daxil olur, girəcəklər. Heç bir soruqsalsız olunmadan. Və buyurur ki, Onlar o kəslərdir ki, rüqyə tələb etmirlər, istəmirlər. Yəni ki, birinə demirlər ki, gəl mənim üçün, oxsun oxu, əlvi qoy, patə oxu, mən ağrı bu ağrı getsin onu istəmirlər, yəni tələb etmirlər. Lakin kim sənə oxuyarsa, səni tələb etmədən, kim sənin üçün oxsun oxuyarsa, Fatihə Sürəsini oxuyarsa və ya başqa şəriyyətin buyurduğu duaları edərsə, əlini qoyub, rüqya edərsə, bu caizdir. O birisi də caizdir, lakin 70 min nəfərdən deyil. Odur ki, rüqyanı tələb etmək, kim tələb edərsə o 70 min nəfərdən olmayacaqdır. İkinci sifəti buyurur ki, və la yə tayyurun. Onlar tatayyur etmirlər, bədbinlik etmirlər o şəxslər. Bədbinlik də bu barədə də əvvəlki dərslərdə keçmişik. Buna bir misal getirin, məsələn, qabağından qara bir şey keçdi, deyir çax işim düz gətirməyəcək və geri qayıdır. Və bu kimi bütün misallar hamısı bədbinlik adlanır və ya 13 nəsdir. Və ya indiki dövrdə məsələn, hal-hazırda bayramlar keçirirlər. Gəlinlər evləri busullar görə nə danışacaqlar? Yaxşı söz eşitdisə, hə, işi yaxşı gətirəcək. Pis söz eşitdisə, işi pis olacaqdı, niyyəti pis olacaq. Hə, bu cür şeylər hamısı bərdənlik adlanır. Hə, bu cür şeylərdir etminlər o şəxslər. Həmçinin 3-cü əməl buyurdu ki, və la yaktavum. Və onlar odla özlərini müalicə etmirlər, cildaq. Buna misal biri cildaqdır və bu cür başqa odla müalicə növləri. O şəxslər bu əməli etmirlər. Və 4-cü də Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki: "Və alə rabbihim və onlar yalnız öz güclərinə təvəkkül edirlər. Baxın, təvəkkülü qeyd, qeyd etdi Peyğəmbər sallallahu Yalnız Allah'a təvəkkül edirlər. Deməli bu 4 sifət kimdə varsa, Artıq onlar soğusalsız cənnətə daxil olacaqlar. Və sahəbələrdən biri qalxır, deyir ki, Uqayşə, ya Rasulallah, Allah'a dua et ki, mən onlardan olum. Və Peyqəmbər sallalləm deyir ki, sən artıq onlardansın. Baxın, necə nice can atırdılar ki, birinci xeyrə nail olsunlar. Və sonra dərhal ikinci şəxs qalxır, sahəbə. Ya Rasulallah, Allah'a dua et mən də onlardan olum. Peyqəmbər sallalləm onun qəlbini sındırmır. Və bu cür yol açmır. Şeham elə elə şey istəsin. Deyir ki, qardaşın səni bu məsələdə qabaqladı. Bu da onu göstərir ki, müsəlmanlar daim yaxşı işlərdə bir-birini qabaqlayırdırlar. Ona görə hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, yaxşı işlərdə ötüşsünlər. Sonra təvəkkül barəsində başqa bir hədis. Bu hədisi, öncəki hədisi muslim rəva et etmişdir. İndi dediyimiz hədisi isə tirimizi rəva et edib. Peyxandar s.ə.v. buyurur ki, ləu ənəkum kuntum fətəvəkkəlunə alə Allah həqqə təvəkkülihi Əgər siz Allaha layiqincə, baxın bu iş layiqincə təvəkkül etsəniz, yəni layiqincə Allaha itimad etsəniz, layiqincə ona cüvənsəniz ləruziqtum kəmə yurzə quddiru necə ki, quş ruzilənir necə ki, quşa Allah s.ə.v. ruzu verir Elə də Allah subhanətə alə sizə ruzi verər. Və buyurur ki, quş, baxın, səhər yuvasından çıxır az qarına, axşam qayıdırsa, qarnı dolu qayıdır. Baxın, təvəkkül edir, Allah'a çıxır. Bilmir, yerini bilmir ki, filan yerdə nəsə var. Gedib onu yesin. Və çıxır, yola çıxır. Bax, quş, Allahı təvəkkül edir, çıxır və Allah subhanət alə o evi qayıtlıqda yuvasına qarnı tox qayıdır. Deyir ki, Peyğəmbər s.a.v. Əgər siz layiqincə təvəkkül, layiqin təvəkkül etsəniz, necə ki, Allah s.ə.q. quşa ruzi verir, sizə də o cür ruzi verər həmin günü, layiqincə təvəkkül etsəniz. Bu onu göstərir ki, təvəkkül etdikdə səbəbi götürmək vacibdir. Baxın, quş quşdur ki, Allah təvəkkül edir və çıxır ki, ruzi axtarsın, yemək axtarsın. Odur ki, Allah təvəkkül etmək kifayət deyil. Və bu yolla da yola səbəb axtarmaq lazımdır ki, səbəb götürəsən ruzi qazanmaq üçün. Və bu fəsildə bir çox faydalar bəlli oldu bizə, onları da qeyd edək. Birinci fayda odur ki, təvəkkül vacibdir, fərzdir. Allah'a təvəkkül etmək vacib əmərlərdəndir. Çünki Allah subhanətə alə bunu imanla bağladı və buyurdu ki, Və ələ Allah fətəvəkkəlu fə inkuntu müminin. Əgər müminisinizsə, yəni imanınız varsa, Allaha təvəkkül edin. Bax, Allah subəndə təvəkkülü imanlığa bağladı. Bu da onu göstərir ki, təvəkkül vacibdir. İkinci fayda odur ki, təvəkkül imanın şərtindəndir. Və məlumdur ki, şərt əgər yoxdursa, deməli iman da yoxdur. İmanı kamil deyil, əmin şəxsinin imanı yoxdur. Ümumiyyətlə, Allaha təvəkkül etmirsə, Allahdan qeyrisinə təvəkkül edirsə, bu şəxsin imanı yoxdur. Üçüncü fayda da Ənfaz surəsinin təfsiri idi, ki, Allah subhanətə alə burada müminlərin 5 sifətini qeyd edir. 5 sifət haqqında burada bu ayədə Allah subhanət alə müminlərin 5 sifətini xatırlayır. Və dördüncü fayda yenə ondan sonraki ayənin təfsiridir, ki, Allah subhanət buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: sənə Allah, Allah sənə və sənə tabe olan ümmətlərə kifayət edər." Yəni bu da onu göstərir ki, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi olsaq, Allah Subhanahu taala bizə kifayət edəcəkdir. Və 5-ci fayda Talak surəsinin təfsiri idi. Bu da kim Allahı təvəkkül edərsə, ona kifayət edər. Və nəhayət 6-cı e, fayda Həsbunallah və niqməl vəkil sözünün xüsusən bu duanın təziləti barəsində ki, baxın, bu duanı kimlər nə vaxt demişdir? İbrahim Peyğəmbər oda atıldıqda, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə o zaman müşriklər yığışdıqda ki, bunun üzərini hücum etsin, onda dedi və Allah ikisinə də kifayət etdi, ikisini də qorudu. Bu kəlimənin fəzilətini göstərir. Və şeyh Hüseymin başqa bir faydalar da qeyd edir burada. Hansı ki, müəllif qeyd etməyik. Bunlardan biri də o faydadır ki, iman, insanda olan iman həqiqətən artır və azalır. Bəzi şirqələr var, buyurur ki, iman ilə birdir, artmır, azalmır. Zəbrəilin imanı, məsələn, adi bir şəxsin imanı ilə, Allah olan imanı ilə eynidir. Peyğəmdə s.ə.v. imanı adi bir şəxsin imanı ilə eynidir. İman artmır, azalmır. Lakin, əhl-i sünnə və görə, sələfə görə, iman insandan insana fərqlidir. Və hərdən artır, və hərdən azalır. Buna da dəlil, ayə oxuduq ki, Allah subhanələ buyur ki, Allahın ayələri onlara oxunduğu zaman, müminlərə zədədhüm imənin, onların imanları artar. Ta bu da onu göstər ki, iman artır, və azalır insanda Allaha itaat etdikdə artır asilik etdikdə isə imanı azalır insana və həmsinin faydalardan biri odur ki insanın başına bir müsibət gəldiyi zaman Allaha etimal etməli Allaha təvəkkül etməlidir və onunla bərabər səbəbləri də götürməlidir, necə ki, Peyyəmbər sələm səbəblər götürərdi və həmsinin faydalardan biri odur ki Peygəmbər sallallahu əleyhi və olarsa, Allah'a iman gətirərsə, peyğəmbər tabi əleyhi və səlləm təbi olarsa, Allah subhanahu təala ona kifayət edər. Buuylar inşallah, subhanakallahumma bihamdike və əşhədu an la ilaha illa entə,